Creu Roja Joventut ja comença la campanya de recollida de joguines per aquest Nadal. Amb el lema Ara més que mai és el teu torn, des de l'organització volen pal·lir els efectes de la crisi en famílies i en concret en els nens que es troben en situació de gran vulnerabilitat i que fa tres anys no tenien problemes econòmics. I és que un 9% de les famílies que s'atenen a la Creu Roja citen les joguines com una ajuda necessària per als seus fills, ja que la meitat dels menors atesos en programes contra la pobresa no tenen joguines per jugar a l'aire lliure com una bicicleta o un patins. La campanya vol que al gener tots els nens comencin al col·legi amb joguines noves perquè són una prioritat en el seu desenvolupament. Així ho explica explicat responsable de la campanya, Tiana Roger Jona. Sobretot aquest any el que es demana, cada any s'ha demanat però aquest any ho remarquem molt més, és que siguin joguines noves. Noves no vol dir que hagis d'anar al Tor i se les una joguina per poder regalar, sinó si tens alguna joguina nova a casa com un puzle però no l'has obert ni utilitzat mai, el pots portar. El que demana és que no portin joguines utilitzades de segona mà perquè des de la joventut creiem que o si sigui, un nen una joguina nova. Des de Creu Roja Joventut han afirmat que creuen en el joc com a una de les vies més útils per la difusió de qualsevol proposta educativa i pedagògica. Per això inverteixen tots els esforços per tal que a l'època més significativa de la joguina cap infant es quedi sense rebre un joc o joguina pertinent que reforci l'evolució natural. I aquest any el lema «Joc apte per tothom» comporta una major implicació i participació de la figura de la població en general, dels més petits als més grans. Es poden portar tot el tipus de joguines sempre i quan no siguin bèl·liques ni sexistes i siguin educatives i sobretot el que m'he intentat remarcar és que siguin eh, de joc cultural, cultural i col·lectiu, que no siguin una DS. El que es busca des de que Universitat de Joventut és que tots els nens tinguin un joc que puguin compartir amb els pares, famílies, amics i que es puguin relacionar amb el seu entorn, que no es tanquin en una sola joguina. Tots aquells que vulguin contribuir amb la seva aportació ho poden fer ja a l'oficina de Creu Roja de Montgat a la Riera Sant Jordi número 51 A més, l'entitat també muntarà una paradeta a la Fira de Nadal del proper 16 de desembre al parc del tramvia on a banda d'activitats també s'habilitarà un punt de recollida de joguines Estimats Reis d'Orient L'any passat no vareu passar per casa Vaig plorar, però els pares on van dir que els reis, com tothom tampoc són perfectes i que potser no vau trobar el camí aquest any us he fet un mapa i així no us perdreu. No permetis que les il·lusions d'un infant es perdin pel camí i participa a la campanya de jovines de la Creu Roja Joventut. Wow! Mama! Papa! Aquest any hem vingut! Veniu, veniu, aquí menjador! Gràcies, Reis. La vostra màgia serà la seva il·lusió. Tiana, Serveis informatius.